Där okej, okay. hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Abitonnönnes, avsnitt 133 där Nico tillsammans med Fernan. Tjoho. Och i veckans avsnitt så kommer vi prata om spelen God of War och Plague, U Plague Inc. Vi kommer prata om TV-serien Barry och A Series of Unfortunate Events och filmen Planet Hulk. Och sen kommer vi prata om serien The Dwarves of Thoran. Men innan vi gör något sånt så har ni inte sett på vår Facebook eller Instagram eller Twitter så har vi ett samarbete med Birdie28. Där vi har nu, det är idag när vi spelar in så det är det redan ute, släppt ett införavsnitt. Där vi ja, tar upp lite priser, tider, events och allting som kommer hända under Birdie28 här i Uppsala. Och Det var intressant. Det är väldigt väldigt tungt avsnitt så det kanske inte är världens roligaste att lyssna på Men ska ni till Birdie eller sugna på Birdie eller bara vi vet vad det är så är det väldigt bra information Där vi har tagit ner allt som vi tyckte det här måste man veta Plus att vi har en eh, intervju med Sven Johan hettande ja. Johan är i alla fall så jag hela tiden, eh, från Retrospelsmässan där är det ju som vanligt när man gör intervjuer på Skype och allting. Allt funkar inte riktigt som det ska. Men jag satt till klockan 12 igår kväll och kämpade för att få ihop ljudet så bra det går. Så förhoppningsvis. Det var en bra intervju. Eh, rolig att lyssna på. Så jag hoppas att det blir en någorlunda ljud i alla fall. Ni kan hitta det självmant. Det eh, finns på bloggen, finns på iTunes och allt. Det inför på 28. Men vi kommer också efter det här ljudpodcasten så kommer vi lägga upp den efteråt också så att ni kan bara fortsätta lyssna på podcasten så kommer den dyka upp där. Och det var det vi ville nämna lite snabbt där bara så ni har lite information. Men vi hoppar rakt in i det roliga och vi börjar med God of War. Oh yeah. Nya underbara spelet. Uh, helt utan spoilers tänkte jag. Mm. Jag tänkte inte nämna några namn eller någonting nästan Nej. Eh, Utan det som jag tänkte nämna eh, Det är eh, Vi tar grunderna bara Sen kör vi lite lätt snack Och jämför gamla God of War med det här Och hur det här spelet är Utan att <laughs> nämna någonting om storyn något. Vi får väl göra ett försök åtminstone Precis i alla fall God of War, studios Santa Monica, släpptes nu 20 april 2018. Och vi får återigen möta Kratos, men i nordisk mytologi. Där vi också möter hans son, uh, Atreus. Och uh, det är en intressant take. Uh, Kratos har jag alltid, jag har alltid älskat Kratos, även i de gamla. Vad heter det? Spelen. Mm. Många har tyckt att Kreator som var en jättetråkig karaktär för han är bara bitter, han bara skriker <laughs> ditt och datan. men jag har alltid gillat hans bakgrundshistoria. Jag fattar varför han är förbannad hela tiden och allt det här med gudan och sånt. Mm. Eh, så hela det har jag alltid gillat. Men nu har man tagit allting ett steg till. Nu gör man faktiskt en riktig riktig story. Ja. Och jag gillar hur den börjar. Den, det är lite så väldigt hårda frågetecken. Det är inget så här, varför de går ut på det här uppdraget, inget så här, wow-faktor lite riktigt, utan det var lite. Det är fult. Jag tyckte det, jag, jag tyckte jag var lite, tänkte mer sött. Ah. <laughs> jag vet ju att du och jag ser lite olika på det där, för jag vet att du var inte lika positiv som jag var över just den grejen. Nej. Ah. Men jag gillar det och spelet. Alltså, det här har ju bara fått höga betyg överallt. Jag har inte gått och läst några recensioner eller någonting. Men jag vet att den har fått 9 av 10 och 10 av 10 överallt. Mm, mm. Och jag tycker att spelet är väldigt bra. Den här och sånt är lite annorlunda just för nu så är det men ett Rollspel-element du levelar upp, du har skill trees du levelar upp dina kläder eller rustningar, du, dina vapen du levelar även upp Atreus och ger honom med olika, för han använder pil och båge, medan du använder den här Leviathan le le Leviathan ja, ja, sånt sånt eh, som är en, en, en Tors hammare fast i X-format <laughs> som du kan kasta för, och sen dra tillbaka till och lika, tänk Thor, då har du exakt hur det ser ut mm. och Atreus med pilar och sånt det är, I början är det väldigt standard bara. Det är det man gör. Och sen levlar du upp mer och mer och allt blir sjukt flytande. Och ju längre du kommer in i spelet desto oerhört mycket bättre blir kampen och allting. Okej. Okay. Så jag tycker hela den delen är magnifik. Jag tycker det är skitbra att flytta på jättebra. Alla fiender dock är inte jätteroliga. Nej. Det finns några... Jag tänkte spoila vad det är för fiender. Men det finns några flygande fiender som... Inte bara i luften, det finns alltid flera olika flygande. Men just de här som jag tänker på är marktrupper som kan flyga. Ja. Och det är inte kul att bara kasta fram och tillbaka yxan och sånt. Och inte kunna, vet det, innan man har levelat upp. I början är det bara kastar och det händer ingenting. Så kan man ju levela upp yxan så att det händer grejer sig på impact och sånt. Och då blir det ju lite mera. Men just i det där så tidigt i spelet så har du inte kunnat levla upp det än. Nej. Så där jag är nu och möter vissa bossar och sånt och kastar, och då får jag en helt annan mening. Mm. Men just där så var det sjukt tråkigt, just för att du hade inte kommit in i de uppgraderingar, så jag tyckte det var lite fel att ta sig dit och möta de sorterna fienderna före man har låst upp alla de grejerna som gör det faktiskt roligt att kasta styxan. Ja, ja. Eh, och mer än det så kan jag bara säga att karaktären i spelet gillar jag väldigt mycket. I början är några karaktärer som är lite så här iffiga, bara, oh, men... Striderna kan vara för långa, det dras ut på det hela. Man ska göra det svårt för det svåras skull och dit och datan. Mm. Men ju mer man följer spelet så har allting en påverkan och varför, och det byggs hela tiden på det där. Och det tycker jag är jätte, jättebra. Och de gör verkligen jättebra karaktärer med både humor, bra dialoger, intressanta grejer som händer hela tiden. Så allt det tycker jag också är jätte, jättebra. Vi kan ju säga det också, ingen av oss har spelat klart den. Så här är ju lite som en recension pågående. Vi kommer dra det här nu och sen drar vi lite slutet när vi har spelat klart båda två helt och hållet så tar vi upp det igen. Utan, nu säger jag bara att jag gillar storyn än så länge i alla fall mm. om karaktärerna. Du då, har du samma känsla eller? Eh, alltså, jag har lite, lite annorlunda men jag, jag, jag måste börja med att fråga dig för fick du med samma digitala comic som jag fick med spelet? Jag vet inte säkert, jag har inte letat upp den Du sa att man skulle ja, få den och jag har inte ens gått in och kollat det för för när, jag, när jag köpte spelet, när jag gick in och köpte spelet på eh, Playstation Store Så köpte jag det, laddade det ner Eller, ja. vad, tror jag tror att jag fick ladda ner det första dagen Eller först när det släpptes som man säger då eh, Men då var det första jag klickade på den Och så bara, ah, fan, här är väl spelet då Så kom jag in i en serietidning om Kratos Alltså bara ett, okay. ett Issue Zero, alltså en sån här standard gratis nummer som, som man brukar kunna få, bara för att liksom, va, få upp hypen om karaktären i sig. Eh, Satte mig ner och läste den och tyckte att den var, alltså den byggde upp Kratos så fruktansvärt häftigt, tyckte jag. Alltså det, är ju, det är ju inte alls samma Kratos som i tidigare spel, enligt mig. Eller det är åtminstone det de försöker få fram, i alla fall. Eh, och det tyckte jag bara var magnifikt. Så jag var bara nyfiken på om du, om du hade läst den överhuvudtaget. Men du, du har alltså inte ens, du har inte hittat den alltså? Jag har inte ens letat. Nej, okay. jag, har inte, jag har valt att inte ens kolla efter någonting. Nej. För det är samma sak. Jag har slutat kolla trailers. Jag har ja. kollat några recensioner för att inte få någonting alls spoilat för mig. Ja, ja. För att jag har hört att den ska vara så oerhört bra den här storien Av det lilla jag har hört från... Andra podcast som inte är spoilers. Ja, ja, men precis. Så då har jag valt bara, när jag inte ens att titta på den. Nej ja, ja, men för, men för den här är, den är helt då? och hållet spoil alltså det, spoiler. Alltså den spoilerar ingenting. Den bara, bara bygger upp egentligen. Den spoilerar okay. ingenting. För om, om jag bara ska... Jag, jag tänker inte spoila ens komiken. Jag tänker bara om man säger så här, spelet börjar en dag. Den här komiken kan ha hänt precis när som helst innan det. Mm. Det, det är bara en dag i Kratos liv i stort sett för att Byg för att bygga upp lite grann det här de har pratat om att det, det, det kommer att vara en annan Kratos gentemot de tidigare spelen mm. så att jag tyckte den var superintressant så för er som inte har läst den och mm. har börjat spela spelet gå in och läs den i sådana fall för den är värd att läsa och den, enligt mig spoiler den inte spelet i alla fall, absolut inte utan det är bara för att bygga på ännu mera på Kratos som karaktär i sig men hur är när utspelas den? Är det under nordisk eller ja. grekisk mytologi? Nej, nordisk. Den är i samma, den är i samma, i samma värld och i samma, alltså, mm. det är i hemma och honom om vi säger så, eller i hans värld i spelet, ja. Men det är liksom, det är innan spelet börjar. Är det det som de pratar om att han aldrig, för Atreus nämnde ju det, att han, Kratos var ju typ aldrig där. Nej. Liksom i början och sånt där är det just det att man följer Kratos själv på ett uppdrag för att han inte är med Atreus just i det här innan spelet börjar eller hur funkar det där eller är de tillsammans där också? Nej jag skulle säga att det här är i stort sett förklaringen till varför Kratos är borta en dag typ. Alltså just att just när Atreus han hintar ju till, precis som du sa, han hintar ju till att han är borta jämt och är borta liksom över hela dagar och så. Det här är väl i stort sett en dag borta från hemmet själv. För Kratos. Mm, okay. så att det, jag, jag tyckte det var superspännande. Jag tyckte det var, ja, som sagt, det byggde upp väldigt mycket mera för, för, inför spelet. Och mm. då kommer vi till att... Jag vet inte... Jag gillar honom inte alls lika mycket som, som jag trodde jag skulle göra, faktiskt. Okej. Okay. I tidigare spel så är han ju liksom bara... Det är ju bara... Ska bara, det ska bara plöja genom fiender. Och det försöker de ju bygga på att det inte riktigt är samma människa idag, eller inte riktigt samma tankesätt hos personen idag. Och okay. ändå så känns det som att det är det i fighterna sen. Mm. Så jag, jag tycker, de tappar mig lite där, tycker jag. För att om du går från cutscenes och från allting när de förklarar och försöker bygga upp honom och allting så, så bygger de en skithäftig häftig liksom kontrast gentemot vad han var tidigare. Och sen två minuter senare så får du stå i en, Får du stå i liksom ett stort öppet område där du blir anfallen av... Inte vet jag. Alltså, det spelar ingen roll. Det händer flera gånger. Alltså, så får du bara plöja ner fiender igen en stund. Mm. Och då... Nej, jag vet inte. De, de tappade lite där. Men det är som sagt det är en liten detalj. Jag har lärt mig att... Ja, acceptera det, skulle jag säga. Eh, och precis som du sa... Alltså, Storyn i sig, enligt mig, kan väl kanske vara lite diffus eh, från början. Eh, men visst, den bygger, på, den bygger ju på ju mer man kommer framåt. Så att jag, jag köper den ju absolut. Det är ju, det, det, den funkar så här långt som jag har kommit i alla fall. Eh, samma som du sa också, fighting-systemet är väldigt annorlunda. Alltså jag har jättesvårt med det här. Jätte Jättesvårt att lära mig det här systemet. Hur, bara så här, vi säger första gången du slogs med honom. Hur gick mm. det? Eh, fläckfritt. som ja. jag visste, jag hade sett hur ryxan och sånt skulle användas. Ja. Och äh, det här treet, för det var många som hade sagt att man ska använda honom. Ja. Men det in inte automatiskt för mig mm. när jag satt och spelade att använda honom hela tiden också. Mm. För om man säger att Atreus använder sig på fykant när du spelar så det är du som väljer när han ska skjuta. Exakt. Ju mer du uppgraderar så kommer han börja göra grejer själv. Han springer ja. runt och attackerar och sånt. Men ska du göra så här: välja vilka han ska skjuta på då har du ett visst antal vad heter det, pilar och så, så väljer du om ja, en fyr kan på den här karaktären. Mm. Mm. Och det flöt på sig jättebra för mig. Så jag hade inget problem. Det var just att de här lite roligare uppgraderingarna hade inte kommit så det kändes som att du gjorde samma sak om och om och om igen utan att det riktigt flöt på du fick se några coola katsinseln och ja, ja. Det som stör i fel ord, alltså, för det är en vanlig sak med fightingen. För att, i, I mitt syfte i alla fall. För, för I andra spel när jag spelar God of War då, då är det ju bara masha. Alltså, kombinationer, mm. och det, det som finns visst, köttar på bara. Det är bara slå tills den du slår på är död. I det här spelet så får jag, i, det funkar ju inte på det viset. Här ska det ju blockas och det ska grejas och det ska kastas och det ska fan hans moster ska hållas på. Och det ska quickturnas åt alla håll när du blir anfallen från ett annat håll eller det kommer någon från något annat. Och jag får det inte att flyta. Jag vet inte vad det är. Det, det, det blir bättre nu när jag har, alltså ju längre in jag kommer ju mer vän jag är vid det. Men om jag säger så här, första gången jag slogs då tog det mig nog tre försök överhuvudtaget. Okay. För att jag dog. Liksom. Mm. Så då, och visst, det är självklart att det reflekterar min kunskap i det här och i att överhuvudtaget kunna vad heter det, anpassa mig till ett nytt fighting-system. Men jag hade jättesvårt med det. Just det här att du kan inte det är inte så dynamiskt som det har varit tidigare, tycker jag. Du kan inte bara så här svänga runt genom att använda sticksen utan det tar lång tid att vända manuellt. Mm. Så då, då får du, ju, eller då får du ju alternativet att använda pilarna till att quick-turna. Alltså om trycker du neråt på pilen, då kommer den att vända sig 180 grader och så kan du börja slå åt ett annat håll. Jag får inte, det, jag får inte mina fingrar att styra det systemet på det sättet. Så det har stört mm. mig lite grann. Men det, blir, det är ju en vanlig sak, såklart, såklart. Alltså, Jag kan ju säga så här att jag har endast... Quick turn att när de sa åt mig Gör en quick turn, tack, sen har jag inte jag rört den knappen För du har ju pilar Och ja. det är det som jag använder Du har gul pilat nu är det någon liksom Som är på väg mot dig mm. Du har röd pil nu är det projektil Mot dig, ja. och så har du lila Om det är magi eller något speciellt mot dig Det är ja, någon tredje och jag hoppar på åt sidan tills pilarna försvinner ur ah, skärmen. Du säger det, men fortsätter. Så kan man ju säga också. Göra Så jag använder aldrig fram och tillbaka för jag satsar på en hoppar rundan och tittar ah. och där. Eh, och det här som du sa med Kratos där i början, det är kul för det är det. För jag tänkte inte alls på samma sätt. Nej. Utan jag såg ju Kratos. Han har blivit gammal. Ah. Och det spelar de väldigt mycket på. Det är därför han. Han försöker han har ju en annan stil för han är gammal Han orkar inte lika mycket mer Nej. Men när han väl kommer i strid Då blir det rage mode Det här du säger att det är strid hela tiden Det, det är absolut mm. Men han säger ju också att Mycket i början av spelet Eftersom han håller på att lära upp Artre, och så att <går> Det är vi eller dem det, Du måste slåss ja, ja, Försök behålla lugnet Och det är det jag gillar med det här spelet Att Atreus har ju blivit lite av en ung Kratos och Kratos är så pass gammal att han vet att jag måste hålla tillbaka ungen. Annars kan det här gå köpröt och tändskot och Det beskriver hon direkt i början. Och helt CD-bantret, det är jätteintressant som det tas upp flera gånger och just hela den här lärningsprocessen att bantret mellan Kratos och Atreus mm. tycker jag de gör jätte jättebra. Både i striderna, kommer någon bakom dig på väg att dig Då skriker jag Trace Behind you så att du kan hoppa undan När de går och när man går upp i liksom öppna världar Så går de och pratar med varandra Och tar upp historier och liknande Även om det kommer andra parter som man träffar på Så är det Allting pratas så genialt skrivet Att mm. det låter som att det här är, De pratar ju automatiskt Det här är så det ska vara Ibland kanske de upprepar lite Inte upprepar men de eh, Jag hade problem med ett pussel Om vi säger så ja. Och då stod de liksom De försökte få för det flytande Mm. men det var, jag fattade inte vad jag skulle göra så till slut om men jag så här och börjar skälla ut mig nästa jobb och Kratos där bara, men take easy I will liksom. och jag tyckte det var skönt ändå men då började de upprepa sig, men det var för att jag var för dum i huvudet för att fatta vad pusslet var för något ja, ja. så jag tycker alltid det där jag tycker det är perfekt och jag gillar just Kratos och jag såg inte samma det här problem med Rage eftersom de, de pratar med just hotelsen hela tiden och det är vi eller dem och hela det där, mm. jag tycker de förklarar sig på väg runt hela spelet att jag köper det nog mycket bättre än vad du gör om jag säger så. Absolut skulle jag säga för att jag, jag tycker att det är, en, det är en vad säger man en, en törn i min sida hela tiden för att jag vill mm. få för mig att visst Kratos har ju blivit gammal ja, men jag vill ju också få jag, jag ser det ju mera som att han försöker han, han har ju börjat försöka kontrollera sin ilska mm. och då känns det inte rätt när man helt plötsligt från ingenstans bara Wah! och så slår ihjäl allt man ser. Det är ju inte kontrollerat skulle jag vilja säga. Och då, när du även lägger till då precis det du sa, det här att han försöker att lära upp Artreus och han försöker liksom verkligen, ska få honom att bli en kontrollerad krigare liksom. Mm. Vad visar det då? liksom att du, att du bara kan gå ut där och slå ihjäl allt liksom. Mm. Det, är, ja, jag vet inte, det, det, det är någonting att, som stör mig lite grann där faktiskt det är, ja. intressant att vi såg det olika med tycker jag verkligen ja för det som du sa att han blir batchet krisus ja, det ser inte jag någonstans han slåss, ja, men han går inte inte igång någonstans, förutom när det liksom, det står mellan liv och död, och det kan jag inte nämna någonstans, för det, ja, det är bossar. Ja. Då blir det skitsvårt, men det är för att det ska vara skitsvårt. Mm. Men mot vanliga fina visst, han snurrar runt, han slåss, han dödar jättemycket, men jag ser inte honom gå igång. inte som i gamla, när man liksom, när han gick helt jävla crazy det finns Rage Mode, ja, men du använder det fanns så mycket mer än vad jag gör kan säga. <laughs> jo, jo, fast det är ju också för att jag inte har fattat och lärt mig det här jävla systemet än. Så då är det lättare att göra, som i gamla spelen, att bara gå in i Rage Mode och så bara plöja. För det var ju yeah. det, det var ju så man gjorde om vi nu ska börja jämföra. Om du går tillbaka till när han har sina jävla Chaos Blades där och han bara mm. viftar och det snurrar. Och det det kan ju inte vara en fiende liksom inom 15 meter från honom, för då träffar de jävla bladen dem. Så det, det är ju absolut, det är ju mycket mer likt det gamla och det kan ju ha, precis som du säger, med att göra att vi spelar det på olika sätt också Så klart att jag kanske använder rage mode oftare och då känns det mer som dubbelmoral <lövande> när jag säger, när jag liksom ena skulle säger till den här ungen att jo men ta det lugnt och, och, och gör så här och gör så här och, och gör ingenting förhastat och så själv två sekunder senare bara Waah! och slår ihjäl något monster eller någonting mm nej Men någonting jag gillar jättemycket med spelet också Det är just som jag sa bandet mellan Kratos och Atreus ja. Det här faderskapet mm. För i början är de Jättekyliga mot varandra Ingen av dem riktigt De kommer inte överens någonstans och, Vad heter det Kratos ser ju liksom Atreus som helt jävla värdelös han, han är så jävla dålig son Han kan ingenting Och misslyckas, och han är skithelock nästan mot Atreus Redan där jag är nu, och kanske jag kanske har spelat typ halva spelet eller något sånt där, då märks det nu börjar det komma in så här repliker som visar att du gör bättre ifrån dig. Ja, men mm. bra jobbat ändå, lite åt det Han alltså sig, inte bra jobbat, men att du försöker i alla fall och sådana där grejer. Ja. Och det, det kör de väldigt mycket ju mer spelet går och sånt. Och det tycker jag är jättekyst gjort med det här Faderska, eller så här badger mellan Creator och Trails där, riktigt hur de blir mer och mer som en familj och bandret och de försöker förstå varandra på ett annat sätt mm, än vad de har mm. gjort tidigare. Och det tycker jag är skitsnyggt. Det var ju till en spännande grej i och för sig som vi verkar ha sett lite olika för att jag har inte jag ser det inte som att Kratos anser att han är värdelös från början utan bara det att Kratos är helt inkompetent på att uttrycka känslor på något sätt. Så, så har jag så har jag sett det faktiskt från början mera som en liksom alltså man tar... Nu, nu drar jag världens konstiga jämförelse här, men och jag kollar rätt mycket på That 70s Show nu. Och mm. där har du ju Red, pappan i familjen, gör ju precis likadant. Han säger ju dumass och han säger allt möjligt till Eric eller vad han heter, Foreman och allt sånt. Men det innerst inne så finns det ju fortfarande, det innerst inne så tycker de ju fortfarande om varandra. Men de kan inte bara uttrycka det. Mm. Men det är det jag menar Jag, ja, jag sa lite, jag tar det konstigt men det är det jag menar ah, okay, Att okay. Kratos Han, han hatar ju inte sin son eller Nej. något sådär Utan det är ju det att han kan ju inte förklara sina känslor Så då blir det ju du är ah, värdelös Bli ah, bättre mm. Men det är ju för att han försöker ju lära honom ah, ja, Och det är ju det som blir bättre och bättre genom hela att Nu börjar Therese förstå lite hur Kratos funkar ah. Och Kratos börjar bli lite Öppnare jag bara du gör ett okej okay jobb. Du försöker i alla fall. Och det är ju det, Bandret jag tycker är ah, skitsnökt. Absolut, absolut. Det, det måste jag verkligen hålla med om. För att jag har, jag, som sagt, hur mycket konstiga saker eller hur mycket jag har sagt som jag inte tycker om med det här eller som jag inte har lärt mig förstå än, så är det också så, precis som du säger, allt det här bandret storrun, allting sånt. Alltså, vissa gånger så har jag faktiskt suttit där och, och tyckt synd om karaktärerna som jag faktiskt spelar. Alltså, verkligen jag har verkligen satt mig kommit in i deras situation och tycker mm. verkligen att shit, vad är det som händer eller vad är det de gör och nu är det verkligen det, det har inte varit supernära tårar men det, alltså det är just, just den känslan och att verkligen mm. säger wow, det här ändå det rör mig ändå det här så att det är verkligen jättesnyggt gjort av dem, verkligen jätte jättebra sen är det bara jag som inte har kan lära mig att adaptera mm. mig själv till det där på något vis mm. Och det sista som jag tycker också är jätte jättebra med spelet, helt grymt Musiken, skitbra för att sätta i stämning överallt, allting. Världen är häftig, man får väldigt många olika delar. Det kan vara skog till i, liksom snö till allt möjligt, magiskt och sånt där. Mm. Och liksom episka bossar. Alla bossar är inte jätte, jättebra hela tiden. Vissa kanske håller på lite för länge. Men det är stora hela, episka bossar. Ja. Men jag har någonting väldigt negativt också. Om spelet som jag inte har hört någon annanstans riktigt. Jag spelar på en eh, ja, första generations Playstation 4. Ja. På en vanlig tv. Jag har inte Playstation Pro eller PlayStation 4 Pro eller en 4K-tv. Och jag har fått sådana gigantiska grafiska droppar. Att jag har kunnat se pixlarna i ansikten. Att det ser så jävla dåligt. Det ser ut Oj. närmare Playstation 1-grafik i ansikten på vissa ställen. Wow, vad jag vet det inte det om det är en bugg som har hänt hos, hänt hos mig, ah. men det var, det såg för jävligt. Det ser ut som att de har suttit och ritat och sen har de inte lagt på det grafiskt utan det såg för jävligt ut. Det har hänt någon gång hos mig, inte hela tiden. Jag har ofta, ofta är det skitsnyck och sånt där. Men det har hänt att jag har kunnat sitta och räknat pixlar i ansikten. Och grejer för att det har sett så för jävligt ut. Men jag har inte hört någon annan som sagt det så jag vet inte om det är en bugg eller om det är just för att det här är så anpassat för Playstation 4 Pro. För alla som jag har lyssnat mm. spelar ju på en Playstation 4 Pro. Huh. Så jag vet inte om du har kommit till det någonting, att du har lagt märke till det eller om det är just en bugg som hänt för mig. Uh. För jag hamnade, där det var en diskussion mellan de, äh, Kratos, Atreus och en, tre, en tredje part. Uh. Och tredje parten såg för jävligt ut. Oj, verkligen spännande, för det här är ingenting jag har märkt utav alls. Jag tänkte säga att det, det ser så jävla snyggt ut, allting. Och de verk, alltså, precis som du sa, det, hela världen är ju helt fantastisk och men, karaktärerna ser skitbra ut, verkligen. tycker mm. Jag jag har inte märkt någonting sånt alls, jag kan, inte vad jag kan påminna om i alla fall. Nu mm. kommer jag ju säkerligen att kolla extra noga bara för den när jag spelar framöver. Nej, mm. äh, men då är det nog kanske en, bara en bug där. För absolut, den har ju de här grafiska glip, liksom det här eh, konturerna runt karaktärerna, när de springer och sånt. Ah. Det har alla Playstation-spel för det är så Playstation klarar inte av det. Just rendering runt karaktärerna, när de rör sig då får man som pixlar. att det har alla det har jag här, här också. Det här är inte lika snyggt som eh, vad ska jag säga I men eh, och vad heter hon? Blah, men Horizon vi kan Zero Dawn. Horizon Zero Dawn, Hail Senua's Senua Sacrifice. Sådana där. De spelen är skitsnygga på första generationens PS4. Mm. God of War ser jävligt snyggt ut. Men inte till den graden. Så jag ser en ganska stor grafisk dropp. Jämfört mm. med de andra nya spelen. Ja. Och eh, det kan nog vara för att de har satsat så stenhårt på att det ska vara typ Flace 24 Pro som jag har hört. Oh. Jag kan inte svara att det är så, men det är så det känns, när jag, eftersom de inte klarar upp andra grafiska spel som vi har på den här generationen också. Mm, mm. Men för det stora hela, för att vara så här öppet och allt sånt, det, det är bra, det är snyggt. Det är inte, hur har, alltså den når inte Horizon Zero Dawn, där är, det, den är jättevacker, det kommer man inte till här, tycker jag. Nej. Men det, är just, det var en gång som jag fick det här gigantiska droppet där det såg skitfult ut. Det är Alltså Som sagt, jag har inte märkt någonting sånt. Jag tycker att det ser jätte. Jag tycker det ser skitfint ut. Det, jag har ingenting grafiskt, säg, grafiskt att säga om det skulle jag säga. Mer än att det ser bra ut. Ja, då, som, nej, då var det nog kanske bara en bugg som jag fick just i den scenen. För. Ja. Det, var, det är inte en cutscene för de har inte riktigt sådana cutscenes. På det sättet när de pratar med varandra. Men det var en stilla stående sektion där de bara pratade med varandra. Ja, okay. Där det droppade totalt. Mm, mm. Uh, ja, det var det jag hade där. Hade du något mer du skulle vilja ta upp om God of War? Jag tror faktiskt inte det. Inte så här långt faktiskt. Nej. Det, jag är rätt nöjd med den. Jag skulle vilja, som sagt, komma lite längre. Och kanske spela klart det till och med. Så vi kanske kan prata... Eh, kanske inte spoilers, men kanske gå in lite mer på vad faktiskt som händer. Ja, mm. äh, men då tar vi en sen när vi istället för att köta ut allting så tar vi nu och kommer, återkommer med God of War när vi har spelat klart i båda två helt och hållet. Ja, exakt. Låter som en bra idé. Vad har du nördat mer? Eh, jo, medan vi hade vår lilla paus där så tog jag ner ett spel som heter Plague Inc., som jag har börjat lira, eller som jag plocka fram lite då och då och spelar. För det är inte ett spel man sitter och spelar i massor med timmar, skulle jag säga. Då man kör en eller två genomgångar och sen är det bra för dagen. Okay. Det, det går egentligen ut på att du ska ha ihjäl mänskligheten. Med ditt eget virus. Så du väljer vad för typ av virus du vill ha. Eller vad, vad det ska heta. Eller vad det är. Du har ett par stycken olika att välja på från början. Så väljer du vilket land du vill utgå ifrån. Eller där du vill sätta patient zero, om man säger det. Den första människan som ska bli smittad med det här. Och utifrån, liksom, för ju fler människor du smittar, ju mer poäng får du. Och då kan du välja uppgraderingar till ditt virus. Och liksom se det spridas över världen. Och med, under tiden, så kan du liksom uppgradera det, till exempel med. Hur det ska smittas. Eh, vad den ska ha för typ av symptom. Ska du liksom hosta blod? Eller ska du bara bli en mindless, mindless zombie? Eller så kan du också välja att uppgradera saker som liksom att du randomly ändrar din, ditt DNA liksom på viruset. Så att det är svårare att göra ett mot, bo, botemedel till det. För att hur du vinner, eller hur spelet slutar, är att antingen så lyckas du ta över hela världen eller alltså smitta och döda hela världen mm. eller så gör du hela världen till zombies eller, ja, det finns några sådana men du ska liksom lyckas smitta hela världen eller så lyckas mänskligheten att skapa ett botemedel emot ditt virus okay. och då förlorar du det såklart om de lyckas med, lyckas med att hitta ett botemedel mot dig då, så att säga och det är, väl i stort, det är väl i stort stort sett hela spelet. Det du kan göra är att har du lyckats en gång då, får du, då låser du upp lite nya typer av virus som har lite olika eh, egenskaper. Vissa av dem är till exempel att du får börja med mera poäng från början. Ett annat är typ att det, det kan absolut inte smitta via luft eller sådana alltså saker som gör det lite, lite svårare och lite lurigare att klara ut det om man säger det. Mm. Och det är väl i stort sett... Ja, det, det är väl i stort, det. i stort sett det. Det enda som störde mig lite grann var att jag tänkte när jag tog ner det att ah, men det här, här kan ju vara ett intressant spel. Liksom att få, just, ja, men, ja som i alla andra spel, ha jag lite människor. Men det här, det här spelet fick mig verkligen att få lite, lite konstig knut i magen när man liksom ser hur för du ser en världskarta framför dig Okay. Där du liksom ser hur din sjukdom flyger iväg med flygplan, åker runt med båtar. Och så ser du alla små röda prickar för varje ny människa du lyckas smitta. Mm. Då fick jag lite så här dålig känsla i magen. Att så här, vad, vad är det jag faktiskt tittar här och gör? Jag sitter jag och har, har det hela mänskligheten. Det kändes, ja, det, det kändes lite konstigt. Så att jag, har, jag har spelat det sex eller sju gånger tror jag. Sen har varit lite så här, nö. Ja, jag kanske tar en liten paus nu för då börjar jag tycka lite synd om alla här i världen typ. Mm. Men du snackar om uppgraderingar där. Hur är det? Har du ett baspoäng i början som du bara kan använda eller får du poäng under spelets gång som du också kan? Ja, du, du får alltså både för när du smittar nya länder, alltså om okay. du säger att du, du har valt Sverige och när du lyckas smitta Norge eller någon i Norge, då får du typ så här 20 poäng. Mm. Och när du smittat, jag vet inte om det är var, det är lite random, men det liksom, då och då så dyker det upp små, små typ pratbubblor på kartan. Då kan du välja, och så eller kan du röra med med ena sticken och trycka på dem. Då får du lite poäng. Så det är egentligen så här, när du har smittat, inte vet jag, 50 pers, då får mm. du fem poäng typ. Okay. Så att du, du får liksom hela tiden kontinuerligt poäng under tiden att du lyckas smitta mer och mer människor mm. då, så att säga. Och så ska du bara uppgradera och försöka kämpa. Har du någon mätare på hur det går för människorna? Ja, exakt. För först så har du, du har längst ner i höger hörnet tror jag det var. Så ja. har du en liten mätare där det står, eh, oh, vad är det? Antidote bara. Och så räknar mm. den uppåt i procent okay. hur långt liksom, hur nära de är att, att göra ett eh, botemedel. Men grejen är det att i början så kan du välja att eh, inte ha några direkta symptom till exempel. Det märkte jag var ett enklare sätt att, att liksom verkligen bredda din sjukdom. Att om du inte upplever några som helst symptom så kommer det ta väldigt lång tid innan de ens märker att din sjukdom sprids. Mm. Så att du kan ju liksom smitta typ inte jag jag hela Europa i alla fall innan, innan de liksom så här oh, vänta nu. Då dyker det upp en liten pratbubbla där liksom mitt på skärmen som säger typ så här: bara, Å, forskare i Frankrike har nu hittat ett, en sjukdom eller ett virus som heter jada gärna, beroende på vad du döper det till. Och ä, sätter nu igång med arbetet för ett botemedel. Och då mm. börjar den här mätan längst ner i hörnet äh, vad heter det, rulla uppåt. Mm. Och då, då kan du gå in i till exempel den uppgraderingslistan eller det uppgraderingsträdet som finns att då välja ett svårare DNA på ditt mm. virus och då kommer den om den har kommit upp till 10% då och du väljer den då kommer den antagligen hoppa ner till 5 eller något för att det kommer att ta längre tid för dem att upp, utveckla ett botemedel för det mm. Ja men då Men var det roligt då? Ja det var, kul. det var kul tills den här knuten i magen kom Nej, här, jag vet inte, jag vet, ja, medkänsla kanske det kallas för låt jag vet inte. Eh, det, ja, det är roligt, det är kul. Men det, men det är som sagt, det är inte ett spel man sitter och spelar om och om och om och om igen, utan man spelar ju mm. en omgång, sen är det nog pausdags eller gör någonting annat och så kanske man går in och spelar om ja, nästa dag eller nästa vecka, går in och spelar en omgång till och kanske tar ett svårare virus som utgångspunkt liksom. Mm. Men vad hittade du här då? Jag tror att det var på Playstation Store för de hade någon jätterea så då var jag bara tvungen, jag tror det gick på 40 spänn eller 45 eller vad de brukar ha för och då kunde jag inte motstå det. det är det PS Vita kom... eller? Nej, det är faktiskt till PS4. Då. Det är PS4, okej. Okay. Ja, och det, det kom ju för sig 2012 så att det är ett ganska gammalt spel och jag har hört på, om det på andra poddar som jag lyssnar på. Som Okej. har sagt att det är ett intressant och kul spel. Så tänkte jag tänkte så här när, det ändå, när, det, när jag hittade det för 45 spänn- då var det så här, ja, då lär jag ju ta ner det och testa. Det, mm. det, svårare än så är det ju inte. Ja, men då så. Ja, men det, det, det lät spännande, men ja. Det är, som sagt, är det billigt? Absolut. För det låter ju inte som att man kommer sitta det där i evigheter direkt. Nej, nej, nej. nej. Jag, säger det, alltså, jag vet faktiskt inte ens vad det kostar- ordinarie pris så att säga så att det, mm. går det på allt för mycket Då är det det är ju inte, som, som du säger, det är inte spel du kommer plöja ner tusentals med timmar i utan Nej, det precis. är ett spel du kommer att lägga ner någon timme här och någon timme där det är liksom ett spel, ett mellanspel skulle jag kunna säga mm. när du inte har något att spela då kommer man att gå in och så köra en runda eller två till liksom. mm. Absolut uh, Under den här ledigheten vi hade så jag började kolla så sjukt mycket tv-serier igen ett tag då hade jag en sån lucka där jag inte kolla någonting Mm. Nu har jag suttit och köttat. Bland annat, eh, när jag inte spelar God of War nu i helgen så har jag kollat Sopranos. Oh. Den är så jävla bra. Ja. Eh, men den tänkte jag inte prata om för den är så jävla gammal. Så den <laughs> vet ni inte om Sopranos är, då kan ni skämmas. <laughs> eh, istället har jag två andra tv-serier som jag tänkte prata om. Först kan vi börja med Barry. från hbo serien just nu. Med Bill Hader, för er som vet vem det är. Han är ju från... Eh, Saturday Night Live, med med förut och grejer. Komiker. Och det här är väldigt väldigt annorlunda och skönt koncept. Det är så här dark humor kallas det. Eh, kallar de det i alla fall. Det är mörk humor med där han är en gammal soldat som inte visste vad han skulle göra efter kriget. Så när han kommer tillbaka till staterna så blir han eh, yrkesmördare. Wow, okej. Okay. Ja, det är en och, schysst start. Mm, och när man ser honom första gången Tänk lite, han är en här svår person han är, inga, han är lite som Sheldon Cooper om du tänker så fast utom Den humoristiska delen, den är rolig ja. men Han är bara svår Han är bara för sig själv, han har inga vänner eh, Han har tröttnat på Han tjänar jättebra på att döda folk Ja. Men så han, han har inga vänner och någonting att göra. Någon sån mål med livet. Så han sitter ju bara hemma, deprimerad spelar lite tv-spel på sin stora jävla tv. och köpte köpt sin lilla, lilla lägenhet och ditt och för Han vet inte vad ska göra. Och hans chef är hans typ farsas gamla polare. Som okay. är chef för den här firman då. Så han ger Barry uppdrag och Barry åker och gör det. Och sen får de ett uppdrag att de ska åka och döda en kille i Los Angeles måste det vara men det är det. och så Barry åker dit ska döda killen och han visar sig vara med i en teatergrupp för så som vi ska ja men skådespelare just försöka lära sig skåde ja med teatergrupp för att lära sig hela allt från grunderna ja. och det fastnar Barry helt i han har inget talang för fem öre men jag tycker att han vill hitta ett mål med livet och skådespeleri kan vara det som kommer få honom att lyckas. Okay. Det är bara det att, är du yrkesmördare så vill du helst inte synas. Ja. Att spela teater eller vara med på film och sånt, då syns du. Och det är det hela den här serien måste tacklas. Ska han fortsätta med det han verkligen gillar och spela teater och försöka lära sig det här? Eller ska han sluta sig och bara hålla på med yrkesmördare? Och det är inte så lätt, det blir ju problem hela tiden och folk kommer ju nästan på vem man är och den och datten och den är jätteskön. Jättebra karaktärer. Som sagt, Bill som Barry. Svår, men ändå rolig och väldigt svår att beskriva den här karaktären. Eh, han som är hans chef då, den här eh, eh, Steven Roth heter han, hans boss då. Mm. Eller riktigt skådespel heter Steven Roth. Och folk känner nog igenom, har ni sett den här dodgeball Med ja. Vince van och alla de där Han vars Han som hittade på Eller som har den här tidningen Med dodgeball, han med glasögon Hans fru är ju lak mot honom Han är den här tönten som eh, Gubben av i gänget Som till slut flippar För att hans fru inte tar hand om honom och Alltså han är ju ett stört skön eh, Ni ser exakt vem där Om ni söker vem det är eller Förhoppningsvis förstår ni vem där och han är ju stört skön. Här ska han... han Tänk hur han var i den filmen. Men här är han chef till en yrkesmördare. Det slår sig jättefel. För han är humor. Han är lite småtöntig. Men han är boss liksom och vältalig och allting. Och du vet ju vem... Ska se om jag skrev upp hans namn. Nej, det gjorde jag inte. Men du har ju sett Gotham. Ja. Han som spela Seth. Eh, rakat skalle, inga ögonbryn. Ja, ah, det är Seth. yrkesmördaren där. Ah, ja, okej. Okay. Ja, ah, då vet jag vad du menar. Jag sa Seth. Ja, ja men. Haha. Eh, för han är inte riktigt likadan i Batman, men där han han är ju med i den här serien. Okay. Han ser exakt likadan ut, har ungefär samma roll, men att han även är dum i huvudet på det hela. Han är typ så här, men ska han ut och göra typ mördan eller något, då tar han med sig en kamera. Oj, det kanske han glömde och helt plötsligt har polisen bevis och liknande. Det är sådana grejer, han är helt jävla störd. Och det är ju här, skitroligt och det är problem. Och de har, han och Barry kommer ju inte överens för fem år och Det är så jävla roligt. Så det här finns på, vad heter det, HBO. Jag rekommenderar att kolla in den. För det är mm. jättesvårt att förklara den. Det är jättesvårt att förklara varför den är bra, för den är jättespejsad. Första avsnittet såg jag, och jag bara, men det här är ett intressant koncept, men det är inte jättebra. Men ju mer och mer man ser, desto bättre. Du fastnar för varje enda karaktär. Du fastnar för liksom både Barry och hans problem. Du fastnar för polisgänget. Du fastnar för den här skådespelargruppen. Och där måste jag också ta upp... Deras lärare i den gruppen ja. är Henry Winkler. Uh, han spelar ju... Åh, oh, vad fan heter han då? Uh, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Det är jättegamma jättegammal serie, men... Du har ju sett Waterboy Ja Han som är tränaren där som får sitt äh, Blockstulet med alla idéer Ja Det är han Ja precis just det äh, Och vad fan heter den gamla serien Som han är stöttkänd för som han, han är ju en coola där som har en phrase Uttrycksfras och jag kommer fan inte på Vad det heter nu ja. Är det inte bara eh äh, Eller något sånt där han kör <laughs> Ja fan vad det är det Visst, fan är det bara är jag säger. Eh ja. ja, ni får se sök vem där så förstår ni exakt vad jag menar. <här> ja, men den är skitrolig och jag rekommenderar den skarpt. E, kolla in den. E, sista jag tänkte ta upp är också en serie som eh, jag hittar så på Netflix och några har kanske sett den här som en eh, Jim Carrey film. Och det är A Series of Unfortunate Events. På svenska heter den syskonen Boldevers olycksaliga liv. Ja. Och då är det ett gäng barn med Bollever-barnen som deras föräldrar dör i en brandolycka. Och då kommer den här Count Olof och eh, blir, ja, adopterar dem. Mm. Men eh, sen visar sig att han har en lömska planer för de är ju stenrika. Så han tänker gifta sig med den äldsta dottern och döda han, hennes syskon om hon inte går med på det. Och sen när han har fått liksom äktenskapet ja men då har hans plan att döda alla barn och få pengarna. Det är det filmen med Jim Carrey handlar om. Ja. Och det är den första vad heter det, avsnitten i den här serien handlar om också. Okay. Men istället för att Jim Carrey så spelar Quentin Olof så är det nu Neil Patrick Harris. Så den här är Säsong två är det jag har sett nu för jag har sett ja. säsong ett förut. Den är väldigt skärmig. Det är lite teater blandat med, vad ska man säga, tonårsserie. Men det handlar om mord och allting och den är jätteskärmig. Det är lite teater, väldigt mycket kostymer, väldigt spacade värdar, mycket sång och liknande. Men allt har ju, liksom, allt handlar om mord och liknande, så här jättetunga ämnen men de gör det på ett lite skärmigare sätt. Och första säsongen, jag rekommenderar att kolla på den, men den är lite seg. Det är som sagt, det händer om man ska jag spoila första tre avsnitten eller två, eller fan, jag tror det är två de kommer bort från Count Olof och de blir adopterade, de, de lyckas bevisa att han är ju en elak person så han flyr från polisen och de blir adopterade till en annan familj. Sen jagas de av Count Olof varenda vad heter det, gång de blir adopterade för gissa att det inte bara är en adoptiv, utan jag tror de är uppe i sju, åtta stycken nu. Det är det allt går ut på. Count Oj. Olof lyckas ju komma åt barnen, den som är deras adoptiv liksom, förälder då. Ja. Antagligen är det redan en elak person som hjälper kant Olof. Eller så kommer inte den personen leva speciellt länge. Det är det allt går ut på. där här gammal, Och det är så skönt. Det är hur... Och jag, Na, efter man sett två avsnitt... Så, eller vad heter Två... Vad blir då? Säsonger... Alltså men det är typ fyra avsnitt. För allt är bara på två ställen. Två avsnitt är en adoptiv fader eller förälder och sånt där. Ja. Så det är inget jättespoiler Utan det är bara vad kommer hända nästa? Vad kommer det utspelas? Vilka kommer vi få möta? För alla är ju spaceade karaktärer, spaceade platser. Jätteskärmig. Men första säsongen är lite seg. Andra säsongen dock jätte, Jättebra. Jättegärd med mycket bättre tempo mycket mera humor och såna här gåter liksom frågetecken. För det visar sig att både Count Olof och de här Bolovets för barnens liksom, föräldrar och flera andra har varit med i en hemlig organisation. Så det Aha. är det också som det kommer som med frågetecken om vad är det för något? Och det svaras nästan aldrig. Nu när jag har sett säsong två har jag ungefär en koll på ungefär här det handlar om. Men jag vet inte om de är goda, jag vet inte om de är onda, jag vet inte om de köper tillsammans, jag vet ingenting. För det är bara ställs frågor hela tiden och det är så jäkla bra gjort. Som sagt, den här serien finns på Netflix så jag rekommenderar alla att kolla in den. Kolla, men som sagt, kolla några avsnitt för den är lite seg men ju mer man kommer in, man kommer in i säsong två så kommer ni tacka mig för den är jätte jättebra. Ja. Så det tycker jag du ska sätta ner med din flickvän och kolla och tillsammans och försöka lista ut om ni fattar någonting. Jag har svårt att tro att jag kommer att förstå ett skit för jag fattar ingenting av din förklaring. Då låter det kul, men jag fattar ingenting. Mm. Och den är stört skön för eh, Patrick Warbont. De flesta känner igen han som eh, och vad fan heter han? Han sitter i rullstol i Family Guy. Ja, eh. eh, du tänker på vad heter han då? Joe va? Ja, precis. Jo. Det är han ja. som har rösten där. Det är han som är typ berättarröst här också. Okay. Men han är sig själv, han står och berättar. Så han, han berättar det här ungefär vad som kommer att hända under avsnittet. Så titta bort för det här är ingen lycklig historia liksom. Nej. Och så han återberättar allt som händer. Men han är även med i den här. Som är liksom i bakgrunden och bara går runt. Och den är, den är jättebra filmad och liksom teatergrej och allting så jag rekommenderar att kolla in den. Jättespejsad och skitbra. Häftigt. men Och det var det lilla jag hade där. Hade du någonting mer under vad du har nördat? Eh, ja, jag har faktiskt en serie som jag har började läsa för länge, länge sedan men som, som jag nog, jag tror inte jag har tagit upp den i alla fall. Okay. Eh, den, jag ska börja så här. Den tillhör Across the Nowlands, alltså Nowlands. No lands. Uh, jag gissar att det är ett universum av något slag. Som någon, jag har inte undersökt det här skitnoga. Men i varje av de här serien, tre stycken serietinnorna som jag läser nu så får man avsluta det alltid med att den visar landet jag är i och så zoomar den ut lite till och så visar den världen jag är i som på en karta, alltså som en skatt skattkarta. Okay. Och Kommer du ihåg den här skitskumma serien vi läste, Arthur Eh, Chronicles of Någonting, den här där folk bara dog dog, dog och dog. Det ja. något jättedemon. Alltså det var vi pratade om det som att det var... Jaha, den, ja, det är en gruppen där jag har... Exakt, exakt. Ja. Den, det landet finns med på den här kartan. Okay. Så, Så jag är... tror att de hör ihop på något, eller alltså de hör till samma universum åtminstone tror jag. Okej. Okay. Så det var lite därför jag var nyfiken på just den här serien också. Och den heter The Dwarves of Thorharn. Och det här är alltså en helt annan historia. Det har, det har ingenting med den att göra mer än att jag har sett båda länderna ligga på samma världskarta egentligen. Okej. Okay. Men, men Thorharn, landet i sig, är ett, ja, som de själva beskriver, ett ishål. eller Alltså, det, alltså verkligen, tänk dig typ norr i Game of Thrones. Det är bara is, snö och förödelse, typ. Mm. Eh, och det fortsätter att bli kallare för varje år. Så so, winter is coming, I guess. Eh, dvärgarna som bor där kallas även för ice dwarfs. Bor längst ner i ett berg där de håller på och minar någonting som kallas för lifestones. Som de behöver för att överleva kylan. Det är typ den, det är typ den som gör dem till i Sverige. För att när de föds så är det samma som för oss. De, de gör det dop och grejer och dona. Och så får varje unge en sån här sten som kroppen på något vis tar till sig. Och gör då så att du klarar av extrema alltså köld eller extrema temperaturer, typ, alltså minusgrader i alla fall. Okej. Okay. Hur som så håller vintern på att ta sig ner till botten av berget och folk dör. Alltså det går inte att få tag på mat och de här kristallerna blir bara svagare och svagare som de använder så att barn överlever inte längre. Okay. De får kristallen och de lever kanske ett, ett par dagar nu typ. Men de dör sen för att de, de, de överlever inte kylan liksom. Och då, då kommer våra fina hjältar eller våra huvudpersoner här som måste kolla på klappen För jag var tvungen att skriva ner dem. Thabolt Strongfist. Och Martha Kallstrom. Cardor Mountbreaker. Filber Dawnlight. Och Rörk. Eh, som är då. De första fyra är dvärgar. Och den sista är en människa. Som okay. ska egentligen då ta sig ner. Till typ. The Forgotten realms eller någonting alltså så långt ner i berget som det bara går typ där de inte längre lever för att det händer hemska saker där nere och det har hänt massa konstiga saker för att hitta en portal så att de kan ta sig eh, portalen det är svårt för de beskriver inte själva mycket för den här historien är på tre delar där de egentligen eh, det kommer inte till något riktigt slut jag tror, mig, jag tror att det ska komma en fortsättning. Men jag har inte sett den än så länge. Den kom ut alltså nu i januari 2018. I alla fall på Comicsology, Så den är ganska ny dessutom. Mm. Så att, men hur som? De här dvärgarna försöker då gå till The Council. I den här staden. För att så här, få ett godkännande för deras expedition. För att ta sig ner hit och hitta den här portalen. Som då ska kunna ta dem... I stort sett, så vet jag förstått, ska den kunna ta dem i stort sett vart som helst i världen. Okay. Alltså till andra likadana portaler, men de finns utspridda över hela världen. Mm. Eh, och The Council tycker att det är ett alldeles för stort, eh, liksom, såhär, det finns inte, det är bara myt och legend och det är bara död och förödelse förödelser. Så ni får inte gå, typ. Men, såklart, så efter mycket om och män när det visar sig att, okej, okay, folk har ju faktiskt börjat dö nu. Det är faktiskt... Det går inte så jävla bra för, för dvärlden om man säger så. Nej. Så då godkänner de att de här fyra får gå och se om de kan hitta någonting. Och där, där börjar liksom själva historien. Jag vill inte spoila någonting om historien i sig. För eftersom att den är så pass kort, den är bara tre, tre serietidningar. Så jag tänker mm. inte säga så mycket mer om den i sig. Mer än att jag tycker att du ska läsa den. Okay. för jag, tro, jag tror att den kan passa dig på något vis. Jag vet inte varför, men jag bara, jag bara tror det. Den är jätteväl skriven, jättesnyggt ritad. Eh, skriven av någon som kallar sig för Nax. Och ritad av Mario Del Penino. Mm. Jag, jag uppskattar den som fasiken. Jag satt och läste igenom den idag. Alla tre serietidningarna igen inför det här. Och jag tycker den är skitsnygg. Och en kul dvärghistoria skulle jag säga. Mm för, gissar, för utspelas De går djupare in i bergen, de möter mm. lite Goblins eller Orca eller någonting, sen möter de med något troll och sen möter de något stort och så säger de djurshamnat pass och sen är det slut. Ah, nästan, faktiskt. Okej, okay, bara för att du säger där så får vi spoila lite grann då. Okej, okay, vi spoilar lite grann. Nu, nu det är så alltså klassisk fantasy. Ja, det kan man lugnt säga. De ger sig det är till och med så här dessutom. Den här Thabolt, ledaren av gruppen, han som faktiskt drar de här fyra nu på att säga ja, men nu drar vi. Mm. Han är, är ju den smarta och visa. Sen har han med sig Martha som är en... Ja, hon wieldar en double axe eh, och är bara allmänt krigssugen, typ. Ja, lite barbarian över den. Ja, ah, men... Typ, typ. Men sen har du den som faktiskt kallar sig för, för Barbarian senare. Men hon är liksom bara... Hon vill bara slå ihjäl folk, typ. Mm. Sen har du Kordor, Mountbreaker, som då är yxbäraren i gruppen, om man säger så. Han som verkligen är... Alltså, han är fighter. Han, han, men han är också gammal och ärrad, så han är lite, vi, han är lite vis där i bakgrunden. Okay. Gentemot den här Martha, som inte... Ah, ja, Det är inte mycket tänka först och slå sedan, utan det är slå först och aldrig tänka. Mm. Medan Cordor ändå han, han, han tänker medan han slår om vi säger. Eh, sen kommer du till Filber Dornlight som är healern i gruppen okay. som har en hel del att göra i den här serien kan jag säga. Det är tre nummer och jag lovar dig han, måste, han, eh, ja, han har följt upp. Kan vi. Eh, de, de fyra ger sig av från Dvärgstaden för att då möta upp den här rurk. Så att det är dessutom så att det är inte bara vintern som hotar dem. Utan även människor. Okay. Människor och dvärgar har ju slagits i flera hundra årt årtusenden. Så att de är ju verkligen fiender om man säger. Mm. Men rurk har ju fattat att den här isen och vintern kommer ju även att ta människan. Mm. Om de inte gör någonting åt det här. Så Rurk och Thabolt har ju gått ihop och slagit sina kloka huvuden ihop och sagt att, vad fan, de lyckas också på något mirakulöst sätt hitta en karta som någon har skrivit och ritat också. Så att, och det är Rurk som hittar den. Och då tar hjälp av Thabolt för att, okej, okay, shit, vi, vi bör verkligen ta oss hit. Så att det är ju en liten intern... Det, det, det gnider lite mot, motsträvst liksom där när människan ska in i gruppen också och faktiskt hjälpa till, dessutom. Ja. Och så när de väl, precis som du säger, de kommer ner i berget. De träffar på några skitmonster, tror jag dessutom. De överlever väl ish. Men det här är precis som den serietin, den andra, Artha, som vi läste om. Alltså, de är inte rädda för att ta i. Alltså, från tårna. Mm. Verkligen. Typ det första som händer är typ att den ena dvärgen får acid i ögonen. Så att ögat bara Försvinner. Det är bara så här, ja, ah, nej, men du är enögd. <laughs> och första gången jag läste det här så var det så här, wow, vad fan hände? Men, då kommer ju filber, eller jo, vad heter han? Jo, filber in i det hela. Och har ju lite magic. Så att han lyckas ju få tillbaka synen på dem såklart, genom lite light magic, eller vad de kallar det för. Okay. De fortsätter längre ner, och precis som du sa, de stöter på nya fiender, eller de, de kommer till en. Vad ska man säga, en, en dörr som de måste ta sig igenom. Eh, men på andra sidan dörren så är det eh, magisk gas. Typ. Som är extremt varm. Okay. Alltså, allt som allt levande texten runt dörren är typ så här. Alla som redan är döda när de kliver in kommer att överleva. Typ. Så att, det är fust kan man säga så de stannar upp såklart. Och då dyker ju. Herrejösses monstret upp. Ah, ja. ja Och sen bara brakade lös. Och sen som sagt tänk på vad vi berättade om Artha. De är... Mm. Jag tänker inte berätta hur många av dem som tar sig till slutpunkten. Men det är inte alla kan vi säga. Så enkelt. Så det, det är ett typiskt D&D ett typiskt uppdrag skulle jag säga. Det, ja, ja. Alla överlever inte alla gånger. Nej. Nej, men det låter ju intressant i alla fall. Ja, det, det är skitrolig. Jag tycker faktiskt att den är, är intressant. För de har ändå skön det är lite sköna scener, det är lite skön banter mellan karaktärerna och liksom ja, men den, är, den är bra skriven, helt enkelt. Mm. Men Radom såg en av ringfaktor Eller fråga? Vad, ja. het, vad är det man ska säga om man ska ta sig in i Moria? Mellon. Och det betyder? Vän. På... Alviska, eller ja, dvärj. kan Jo, Alviska, jo. Speak, Alviska. speak, friend enter. Eller vad är det står? det står? Du ja, kan ju Precis. Din... Ja, ser. Mm -hmm. Jag tänkte att sätta dig på plats och så kommer det här. Ja, visst. Du... Vissa saker sitter kvar. <laughs> inte allt, men vissa sitter i huvudet. <laughs> ja, det är bra det. Jag hade den får så bara... Ja, det får den. Absolut. Mm. Den får till och med en fyra, fyra och halva, fem till och med. För jag tycker den är så jävla ja, snygg dessutom. <laughs> Faktiskt. Ja, för den andra vi läste där med Arthel och fan, den, heter ja. den var ju inte jätteimponerande eftersom det var så jävla spacad, så den här är alltså bättre Ja, de bygger upp karaktärerna mycket snyggare tycker jag i den här, dessutom för här började inte med i den började det väl i stort sett med att bam, här har ni fem karaktärer som bam, ska göra det här Ja, det var ju en prolog med någonting som verkligen inte ha med huvud, riktiga huvudstorgen att göra. Alltså, den var ju bara konst Nej, här börjar, här har du ändå en... Du har en prolog här också. Eh, egentligen med dvärgen som skapar den här kartan som de följer. Okay. Eh, och sen lite snabbt typ hur den här människan faktiskt hittar den. Så att det, det här bygger de ändå upp lite karaktärer. De har ändå lite karaktär upp, karaktärs uppbyggnad och även emellan fighter och sånt. Så får man ändå lite så här, lite logisk uppbyggnad av karaktärerna. Mm. Jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg den där arta som typ så här, från ingenstans så bara Hej, det här är jag. Jag gillar att göra så här, typ. Man bara, vänta nu, varför skulle jag ens vara det smått intresserad av det här? Så att här bygger de verkligen upp dem på rätt sätt. De liksom kör lite banter emellan varandra så kan man börja dra kopplingar och börja fatta och det kanske är någon bakåtblick till dessutom som liksom visar på varför man skulle tycka så här och så här om den karaktären. Så att mm. de gör det ändå riktigt bra tycker jag. Ja, men läckert. Hade du någonting mer under vad vi har nördat? Jag ville egentligen bara mest, eftersom att vi läste den serien, eller nämnde den serien tidigare när vi läste om hulken, så... Mm. Nu har jag ju läggat hemma och varit sjuk hela dagen dag, så att om det är så att jag ser extra röd ut eller om det ser ut att glänsa i pannan så är det för att jag antagligen har feber just för tillfället. Så har jag lagt med dig att kolla på Planet Hulk idag för första gången. Mm. Och tyckte det är ju faktiskt en av de filmerna som vi köpte när vi var på comics här i Uppsala för bara några veckor sedan eller någon vecka sedan. Mm, Precis. Och då kände jag att de var tvungna att kika på den för att liksom verkligen få hela berättelsen om faktiskt vad som händer eller varför, vad är det som händer när hulken blir utskickad i rymden? Mm. Och det är väl precis vad man tänker sig. Det är, exakt, det är typ exakt vad som händer. Det, hulken blir vägskickad uh, till vad ja, vad är det, Tony Stark säger ska vara en obebodd planet. Hulken går batshit crazy i sin lilla raket raketen ändrar riktning och hamnar på en helt annan planet. Mm. Och på den planeten blir han tillfångatagen och används som gladiator. Och hux flux till slut så lyckas han ta sig ut därifrån och blir väl i stort sett kung i slutändan. Wow. Det alltså det, det ganska, ja, det är alltså hela Ja, det är i stort sett exakt vad som händer. Det enda, det enda som är intressant är emellan är att få se hulken i stort sett mosa andra <laughs> hjältar, typ eller andra karaktärer. Mm. Väldigt väldigt påvinner sjukt mycket om eh, Ragnarök skulle jag säga. Väldigt lika så alltså hela upplägget även i den eller just i den här filmen också, just mm. hur eh, gladiatorspelen går till om vi ska säga så. Jo, den är ju väldigt eh baserat på den här berättelsen just. Ja. Förutom att i Ragnarök så har han inte blivit konung. Det är ju det man ändrar. liksom. Exakt. exakt eh, Och jag håller ju på att läsa den där. Sakta men ja. säkert. Nu har jag inte läst det på ett tag. Men jag har börjat den i alla fall. Mm. Och jag tycker den är väldigt bra i bokform också. I comics. Ja. Eh, så det ska bli intressant. Men filmen då, den slutar innan det vi läste förut. När han tar sig tillbaka till jorden eller... Ja. Exakt exakt. Den här slutar i. Alltså, den här slutar väl inte egentligen som att han är. Alltså Han slutar inte som konung här heller riktigt egentligen. Den slutar alltså. Äh. Jo, men den, den slutar innan komiken vi har läst. Det gör den. Mm. Absolut. Men händer det tragiska i den där filmen också som man får den delen också. Varför han tar sig tillbaka till jorden och är flygförbannad eller tar de inte ens upp det där? Nej skulle jag säga okay. Man får inte riktigt Jag som har läst Och vet att det ska hända ja. Kan ju läsa In det Men det är inte solklart att det är det som Alltså att det är så det kommer att Fortsätta ja. därifrån sen, Om man det säger du så, spelar så in... Inte så helt enkelt Nej exakt det för... Nej det gör det inte Nej, Nej men då Nej, men Jag ska läsa vidare också så jag kanske jag lånar den där filmen Och jämför Ja, det får du jättegärna göra, verkligen. Det, för det, jag skulle väldigt gärna vilja sätta mig in i komiken också faktiskt. För att det, det, det är ju en intressant koncept skulle jag vilja säga. Mm. Hela, alltså, Även komiken vi har läst tidigare, den här filmen, alltså alltihopa är, är väldigt intressant skulle mm. jag säga. Jo, precis. Ja, men det är läckert. Men det var det vi hade där va? Så Absolut. Så vi hoppar in i nördsnack helt enkelt. Ja. Och jag tänkte börja med att dra Games with Gold för maj- Uh. Lite snabbare som vi brukar göra det i nyheter i vanliga fall Och första vi har det är Super Mega Baseball 2 Kommer 1 maj till 31 maj på Xbox One Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Kommer 16 maj till 15 juni på Xbox One Sega Vintage Collection Streets of Rage Kommer 1 maj till 15 maj på Xbox One Och Xbox 360 Vanquish kommer 16 maj till 31 maj På Xbox One Och Xbox 360 Metal Gear Solid 5 Phantom Pain har jag spelat lite Det jag har spelat var riktigt bra faktiskt Riktigt roligt, det är bara synd oh. att jag inte tog upp den här kom för nu finns det ändå så jävla Mycket andra spel man ska spela <laughs> Vanquish har jag bara Hört bra om, det ska vara lite Halv, alltså Ska vi inte vara det så här tyngsta spelet eller någonting, Men det ska vara riktigt bra gameplay Och sånt har jag hört så ja. det funderar jag på att ta ner och testa lite nu 16 maj där. Mm, mm. Någonting som du lät intressant för dig som du har hört bra om? Alltså, De lät ju ändå, vad heter de? Phantom Pain, nej, jo vad heter mm. de? GGG eh. eh. eh. -G -G. G, Metal Gear Solid 5, ja. det Phantom Pain, ja. Exakt, för mig att du har pratat lite grann om det tidigare, jag vet att jag tyckte att det låter väldigt intressant, men tyvärr så har jag ingen krysslåda här hemma längre så att Det blir kanske lite halvsvårt att plocka upp och testa dock. Men du tog inte ner den när det var till PlayStation Plus för det var ju också för några månader sedan. Det var därför jag kände igen det. Det kan vara så att det ligger i mitt bibliotek i det sådana kan. fall. Det kan vara så. För jag tyckte, jag tyckte fan, det här känner jag igen som satan. undrar varför. Men då kan Nej, det för vara det, därför. Det var ju därför jag tog ner det just för att det var gratis och jag har hört så ja. sjukt bra om det för att jag missade det men sen hade jag inte tiden och det var lite space att och allting men den har bra idéer. Hmm. Då kanske jag måste gå, det är som du säger, man sitter bara och väntar på allt det nya, så man tänker inte på allt det gamla man har tagit ner och, och ligger och vilar heller. Så att, tycker det är skitlurigt det där med biblioteket på Playstation. Ja. För att, vart hittar jag en lista på allt jag har lagt i mitt bibliotek? Eh, när du går in på shoppen, ja. längst ner där du fyller i koder och sånt, ja. eh, där uppe står det library. Ah. när du går in på library har du också en hel del men går du längst ner där så ja. står det, tror jag står purchases då är det allt ja. du någonsin har köpt och då står det i bara drr, ah, fan vad nice! där måste jag in och titta för att jag vet att jag har flera spel som jag har gått in på alltså när det är med som Playstation Plus spel och så bara, lägg till i bibliotek bara mm. för att, och sen typ en vecka senare så bara, vänta nu låg jag till någonting men undrar vilket spel det var och vart jag hittade det någonstans. Så att där ska jag gå in och kika, för det har jag säkert ett par stycken till. Jag skulle vilja starta bara för det. Mm. Nice. Har du någonting du skulle snacka lite om? Eh, ja, det har jag. Eh, samma här, jag låg och dö tittade på, eller dödsurfade idag, medan feberfrossan slog till. Så, -trailen. En, mm. den nya, Jag vet inte om den kom idag, eller om den kom igår, eller om det var okay. under den här veckan, men den är relativt ny åtminstone. Den kom väl igår Ja det kan I nog morse. stämma Jag såg den i morse i alla fall så den måste ju ha kommit ja. ut i natt Exakt. Ja men det stämmer nog faktiskt För att jag, jag, jag fick för mig Igår eller idag har den dykt upp i alla fall Och vad Vad, vad tycker du Vän om fanet Jag Första trailern sa ju egentligen Allt som vi behövde veta Och det, ja. den här visar ju bara lite mer av det att ja, det är en precis. grupp som har Venom-symbiotet. De använder Venom-symbiotet på andra människor. Ja. Och det är ju det som äh, heter det Eddie egentligen ska slåss mot, som det verkar. Mm. För han är ju reporter och han har skrivit upp massor med namn och ditt och datan. och det är sådana som har haft Venom-symbiotet, liksom inte som hjältar, inte Venom-hjältar, men som har haft symbiotet på något sådant. Jag läste någonting, jag har inte följt den storylinen, men det de har gjorts experiment på helt enkelt Ja Och det låter ju som att det är det som är hela grejen eh, Och han är reporter Han kommer ju åt symbiotet Och nu ska han ju kämpa med det Lista ut vad det är för något Och försöka att inte ta över För de hade ju en just i den trailern En heter det, ganska skön ändå Och liksom banter För det som jag tycker de gör riktigt bra Det är att vän om symbiotet Pratar med Eddie Ja. Som jag alldeles besinnade, det Tom Hardy som gör båda rösterna Och det hörs fan inte när han gör Venom rösten för det låter Så jävla mörkt och häftigt Men då säger han Eddie det Liksom bara, ja men På ett villkor, vi gör Bara illa onda människor ja. Och som symbioter Bara, enligt mig så kan vi göra vad fan vi vill Liksom man bara, ja, det är asskörd, där, där har vi det <laughs> liksom. Och det tyckte jag var så jävla klockrent det var någonting jag avskydde med trailern som de kommer säkert göra jättemycket i. alla fall de gjorde jättemycket i, i trailern och det kommer säkert vara en hel del i filmen. Ja. När symbiotet går ut ur Eddys kropp. Ja. Det tyckte jag så jävla tråkigt. Det är så här, oj nu ska vi köra belace, belace och helt plötsligt kommer kletet ut åt alla håll och förstör allting. Jag bara vad tog spänningen där vägen? Jag vill ha, mm. Man vill ha som klassiska superhjälte. Det ska vara lite som Spindelmannen och slåss. Men han har mer styrka och går och gång och börjar slå ihjäl folk. Det är ju ja. det jag vill ha. Men nu, bara, nu drar vi ut överallt och det blir too much tycker jag. Det var just det här varför jag ville plocka upp det här. för att Jag tyckte det där såg för jävla konstigt ut. Ja. Vad i helvete! Först och främst så... Äh, jag har helt och hållet glömt bort, tror jag, första trailern. Så att jag, jag kommer... Jag, varför... Vad tycker du ens om att de drar den här storyn? För att vad... vad ska inte Peter Parker ha haft det här först och sen ska det leta upp Brooke själv, eller? Äh, ja, alltså... Ish. Ish. Det är lite olika storylines men för i början, från alla början så var det i alla fall Spider-Man som hade det. Absolut. Ja. Det gör ingenting, eftersom det här är ett filmuniversum med att eh, de ska vara, hålla på på olika sätt. Eh, ja. jag, jag gillar den här taken ändå. Sen att okay, jag tror ja. inte det kommer bli jättespännande, det tror jag inte. Men jag hoppas då, just när jag fick det där, när man använder symbioter på det sättet, så kan det vara skittråkigt. Men eftersom man kommer möta andra vänner som förhoppningsvis kanske ser lite annorlunda ut, som man ser vem som är vem och alltid inte bara blir en stor gröta. Det ja. kan nog bli coolt. Jag tror bara just de där scenerna som är det som är tråkiga och de vill inte visa för häftiga scener. För jag att vill ha mycket mer också. av dräkten. Ja, verkligen. För att jag, jag tyckte nämligen att precis som du sa scenen de visar där när de står jag vet inte om det är det är, det är, det är två eller tre henchmen som kommer hem till honom där och säger att de vill ha tillbaks eh, ja, deras boss property. Mm. Och han bara så här från ingenstans bara, push, push, push, och så har du skjutit ut Fyra i alla vändomarmar och tagit hand om de där bossen, mm. eller de där, vet du det, sen. Det tyckte jag så, det, det är ju inte så jag räknar vändom riktigt. Jag, jag gör ju är... så i serietidningarna, men det jo. passar bra i serietidningarna, inte i film. Det är samma sak några sekunder senare i trailern, så åker han ju på en motorcykel och det kommer ja. andra motorcyklar eller bilar, vad fan det är, som jagar honom och exakt samma armar och de bara puffs så tar ju det också sen. Och jag bara, tråkigt. det är inte kul alls. Fan. Fast jag har ju alltid sett, alltså nu har inte jag inte läst skitmycket vänner om, det är inte alls lika mycket som du har gjort men mm. gör han inte alltid sånt med räkten på sig? Alltså jo, måste inte han, han vara symbioten i stort sett för att kunna göra sånt? Nej han måste inte men han har ju typ alltid symbiotet i tidningarna för det står sig häftigt ut, man ser aldrig ja. det liksom men absolut, det där kan man göra, men jag tycker inte det passar i filmuniversumet. Jag vill ju ha mer hand-to-hand-combat. Han går bara och gång. Han kan använda, liksom, flyga runt och kanske göra det någon gång ibland. Göra något litet, men det där såg ju jätteöverdrivet ut. Ja, faktiskt, jag, och jag håller med dig. Alltså, det, jag har sett att det användas också, såklart på det sättet. Men det är inte, alltså, det kändes inte som den. Eh vad ska man säga, kändes inte som den klockrenaste användaren av i den scenen riktigt heller, men sen kan det ju vara det kan ju bero på hur trailern är klippt också det kanske är någonting annat emellan eller det kanske är mycket längre scen mm. egentligen såklart Så att det, vi får väl se när det kommer känns. men ja, det såg lite funky ut mm. just där tyckte jag, men för att gå vidare då till nästa punkt som jag också ändå ville peta lite på vad tyck, den här trailern slutar ju ändå med att han blir Venom eller mm. gör sig till Venom tankar? Första gången jag såg det så fick jag lite okej, okay, ja men han har, dräkten ser ut som dräkten ska göra, det måste jag ge Ja. Den. Och den sattes på, det är snyggt hur den sattes på, men jag var inte riktigt överens hur den såg ut ändå. Men jag har kollat om just, för IGN hade när de bara hade visat dräkten om och om igen när den sattes på. Och ja. ju mer jag ser dräkten, ju mer jag gillar jag den, jag tycker den ser jävligt bra ut. Okej, okay, uh, okej. Okay. Ja. Jag tycker att den ser lite liten ut, för Venom är ju skitstor, men det är som sagt, man får ju bara, bara se när den går ut över huvudet och sånt där lite snabbt. Mm. Jag tycker ändå, första gången var det lite iffigt men ju mer jag ser den desto mer jag gillar jag den. Det är lite det är ju gjort, vad kan man säga men jag tycker ändå, jag tycker om det. För att, Det kan ju vara som sagt, jag, har, jag tror jag har på trailen nu fem gånger in, och det var hela trailen dock mm. innan vi började spela in här nu bara för att få så bra upplevelse eller ja, för att faktiskt kunna se så mycket som möjligt. Jag vet inte vad det är, alltså, men det är någonting som stör mig så in i helvete med den sista biten när han drar på sig dräkten. Den okay. ser ju för jävla skum ut. Den ser ju ut som han. Det tycker jag verkligen, absolut. Det, det ska de absolut ha. De har ju verkligen nailat alltså, hela stilen, om man mm. säger det. Ansiktet, ögonen, käften, alltihopa. Alltså verkligen så. Men det är någonting med texturen på dräkten som får du att se... Det ja, den ser konstigt ut på något vis. Mm. Ja, men, det är något sånt. men jämfört med annat skit man har sett data gjort så jag tyckte jag att det såg bra ut. Men det kanske får man nu har man så jävla lägsta nivån och man tryckt, tryckt tryckt ner eftersom allt annat så har sett för jävligt ut i olika filmer. Men ja, absolut. jag störde mig också i början, det gjorde jag, det måste jag ju ja. säga. Men... Det är nästan så att den, den, den blinkar ju nästan på något vis som jag mm. inte uppskattar alls. Men det kan ju vara så som att när vi såg Thanos första gången. Det var ju fel ljussättning och så tog de den scenen och man bara, why? Det är ja. ju sådana grejer. Men nej men jag förstår, jag, jag vill se mer av dräkten och jag har fortfarande förhoppningar på den här filmen. Jag är råtaggad. De där scener vi såg som jag tyckte såg jättebeast ut, förhoppningsvis är det bara någon gång. Och att de har bättre, de kör väldigt drivet för det sändes sen så. För han kör, de kör mycket mer på att Eddie är reporter och hela den grejen. Så jag ja. tror de försöker med där. Men jag vill ju bara att det här är en skitbra början för att sen kunna komma över till Venom tillsammans med Spindemannen tillsammans med Carnage hela den där. För jag tycker alla de är så jäkla häftiga. Och jag vill se det här bantret, liksom, ja men humo humorn med Spider-Man som jag tycker de gör bara i filmen som jag hatar i serietidningarna. Venom som <laughs> jag tycker det är tuff överallt och de tog Tom Hardy som är helt rätt person för det. Ja. Och jag vill ha en helt jävla crazy carnage De tar in någon som är helt jävla sykad Och bara ska döda allt Och gör ett bandroom med alla tre Alla de tre i en film tillsammans Pff, Det är ju min dröm liksom Så jag, ja, det, jag, det, jag hoppas ska, det här blir häftigt att se. Det ska det bli riktigt riktigt häftigt och jag, tyckte att jag tittade på IMDB Så är det väl rumored Tyckte det stod efter Tom Holland också Så att det finns väl en liten chans Att han dyker upp Som jag har hört så Han ska på något sätt vara med i filmen Ja. Men det kan också vara en after credits eller vad som helst, att han bara... Man ser honom gå i bakgrunden eller vad sånt där. Han ska inte vara Absolut. med i filmen, utan han ska bara vara där någonstans. Jag tror säkert... Man ser Eddie Brook och så möter Eddie, säkert Tom Holland, liksom, eller Peter, någonstans och skakar hand. Att Eddie... Bara, ja, jag ska göra ett reportage. Ja, jag har en fotograf med mig här. Peter, får ja. mötas. De möts på pressbyrån, eller vad det heter det där. Där de gör... Det ska skickas ut på uppdrag och så kommer Peter in som, eh, vad heter det, prao i eller något sånt där. Det är, det är så jag skulle kunna se det. Jag tror inte ja. det är mer än det, absolut inte. Nej, det blir väl säkert någon cameo eller någonting, men det vore mm. ju ändå spännande. Det, det ger ju ändå lite hopp. Det ja, kan precis. ju vara så att det dyker upp någonting, man vet aldrig. Ja, för Spider-Man håller ju på att spela in nu också, så om han, de dyker upp tillsammans så blir det nog igen Venom-film. Om det ja. fortsätter. Eller så blir det ju tredje spider Jag tror de kommer inte dra in Venom nu i Spider-Man 2 som de håller på att spela in just nu. Nej, nej, det men det, nej den chansen är väl jäkligt liten skulle jag kunna tänka mig. Men det vore väldigt häftigt i alla fall precis som du säger att få se dem allihopa samtidigt. Och exakt som du säger alltså verkligen få höra dem köra lite banter emellan varandra. Det vore ju skithäftigt. Ja precis. Hade du någonting mer roligt Nej, jag var nog ganska nöjd där faktiskt. Mm. Uh, ja, vi har ju kört på nu ganska bra ändå så det kanske räcker för den här gången. <laughs> Som sagt, ja. ni kommer ju få uh, nu också hela specialavsnittet av, uh, inför Bördigt 28. Och det har vi intervjuat. Så jag rekommenderar att kolla in det och lyssna igenom det hela. Uh, alla, ni hittar oss lättast via Facebook facebook.com ni hittar alla avsnitt på bloggen abitonördenes.blog.se och vi finns ju på Instagram och överallt. Bara sök abitonördenes. Men ja, tack så mycket för oss. Så hörs vi ses nästa vecka igen. Hargat, då! kjingling!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 Sen kommer vi gå igenom BirdyCon som är deras kortspel- och brädspelsmässa. Och sist men inte minst så kommer vi gå igenom Birdy Retro där vi har en intervju tillsammans med Johan från Retrospelmässan. Men först då ska vi börja med Birdy 28 och för er som inte vet vad det hela är så är Birdy ett stort lan. Det är Sveriges äldsta lan och största som arrangeras ideellt.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 Och jag bara började på, på Bördy en gång och det var sjukt kul, det var det absolut. Eh, det är ju det, jag är ingen PC-spelare så just Bördy-delen är inte riktigt där jag sätter mig ner och spelar för jag har ett sånt just i den kulturen. Eh, men det är därför de här andra delarna som tillkommer till Bördy är så sjukt häftigt och det är ju det som lockar in mig personligen lite extra. Mm. Mm. Så om vi hoppar just från det som är Birdie 28 Så kan vi hoppa in på Bördekon då Absolut Och Bördekon är då det som är Kortspel, brädspel och allting Och Bördekon är gratis att besöka Men det finns aktiviteter som kommer att kosta Och det är om man ska vara med i utvalda turneringar Som har prispotter mm. Och där kostar varje olika...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 Och alla de här an anmälningsavgifterna det tror jag man måste betala i förväg. Så är det någonting som lockar. Gå in på birdie.org och anmäl er till de olika grejerna. Alla länkar finns ju där. Men först och främst så har vi öppettider. då BirdieCon kommer vara öppet varje dag från 10.00 till 20.00. Ja. Det vi dock såg annorlunda av när vi gick in på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 kommer jag inte så vad heter det? kul inte för, inte 40K. Alltså. <laughs> inte 40K jag kör liksom det som är fantasy så ingen av de här utan det var en polar som men 40K har alltid varit coolt eh, lite andra läge men det som jag har varit så det är just X-Wing liksom eh, turneringar eller i alla fall få spelare. Ja. Alltid varit sugen med alla dessa skepp och, och slåss mot varandra så kommer vara coolt. Jag kommer definitivt gå och kolla på några matcher där. Nice. Eh, lite mer jag har från Birdacon då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 ett schackbräd är inte lika coolt, så det här låter ju mycket häftigare. Mm. Ja, men det är bra föreningar. Det är Starfighters, Bork, eh, spelbutikerna Fantasia och prisfyndet där eh, med support från Studiefrämlandet i Uppsala, så det kommer vara en hel del butiker och allting, så det kommer vara försäljning, det kommer vara som sagt, brädspel, du kommer kunna sätta det där och testa olika spel och grejer. Mm. Jag har sett lite så här brädspel och sånt på andra mässor, men nu när det är en hel liksom, birdiecon, just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 Men som vi tog upp tidigare så kommer flipperspelen och arkadespelen vara gratis. Men det är inte det enda som kommer vara där, det kommer vara försäljning och allt möjligt. Men istället för att vi kommer sitta här och prata om det så har vi nu en intervju tillsammans med Johan från retro-spelmässan. Så vi hoppar rakt in i det. Okej, okay, då är vi tillbaka och vi har med Johan från Retrospelmässan. Tack så mycket för att du är här och kör intervju med oss. Tack själva. Jag tycker det är att få vara med. Och det var Sven-Johan? Ja, precis. Jag kallas ju även för Sven då, för eh, mitt internetnick det är ju Sven666 som många känner mig som också. Ja, men det nej. Är det en metallkoppling vi har där? Ja, lite grann så. Lite en metallkoppling. Lite, Ja, eh, det är lite 90-tal över den nicket kan man väl säga. Ja. <laughs> ja, men det är Göteborg är ju känt för sin hårdare också, det är helt rätt. Så är det. Första enkla frågan, vad är eh, Retrospelmässan för något?